6. Коли ми вийшли звідти, мжичка вбрала вулиці у срібло. Була перша година дня. На зворотному шляху ми не обмінялися й словом. Удома Херман чекав нас до обіду. «Будь ласка, Херманові, нічого про це не розказуй», – попросила Марина. «Нахвилюйся. Я розумів, що і сам не міг до пуття пояснити, що відбулося. У міру того, як ми віддалялися, спогад про ті образи і зловісну теплицю почав розвіюватись». Коли ми підійшли до площі сар'я, я помітив, що Марина блідає і тяжко дихає. «Ти добре почуваєшся?» – запитав я. Марина сказала, що так, але не дуже впевнена. Вона кілька разів глибоко зітхнула з заплющеними очима. Під ногами у нас снова гала зграє голубів. На мить я побоявся, що Марина знепритомніє, та вона розплющила очі і усміхнулася мені. «Не бійся, це просто невелике запаморочення, певно, через той запах». Мабуть, то була мертва тварина, пацюка, бо... Марина підтримала моє припущення. Незабаром її щоки знову набули кольору. Чого мені тепер треба так це поїсти? Ну, ходім. Херман уже напевно, заждався нас. Ми підвелися і рушили до її дому. Кавка очікував біля огорожі. На мене він глянув зневажливо і побіг тертися об Марині на ноги. Я вже почав зважувати переваги бути котом, коли раптом... Упізнав звучання того небесного голосу з грамофону Хермана. Музика наповнювала сад, ніби приплив. Що це за музика? Лео Деліп, поняття не маю. Деліп, французький композитор, пояснила Марина, побачивши, що я не розумію. Чого вас навчають в школі? я синув плечима. Це уривок з однієї його опери лакме. А голос чий? Моєї матері. Я приголомшено глянув на неї. «Твоя мати – оперна співачка?» Марина подивилась на мене непроникним поглядом. «Була», – промовила у відповідь. «Вона померла». Херман чекав на нас у вітальні, великій овальній кімнаті. Зі стелі звисала кришталева люстра, Маринин батько був одягнений, наче на прийом. На ньому були костюм і жилет, а сріблясте волосся старанно зачесано назад. Мені здалося, що переді мною пан із кінця минулого століття. Ми всілися за стіл, накритий ляними скатертями і уставлений срібним приладдям. «Дуже приємно бачити тебе серед нас, Оскаре», – сказав Херман. «Не кожної неділі нам щастить мати таке приємне товариство». Посуд був порцеляновий, справжній антикваріат. Меню складалося тільки з духмяного супу та хлібу, нічого більше. Поки Херман наливав мені першому, я зрозумів, що вся та пишність була пов'язана лише з моєю присутністю. Попри срібне приладдя, музейний посуд та недільний наряд, у цьому домі не було грошей на другу страву. Через те саме не було і електричного світла. Дім постійно опромінювався свічками. Херман, напевно, прочитав мої думки. «Ви, Оскари, певно, помітили, що у нас немає електрики. Річ у тім, що ми не надто довіряємо досягненням сучасної науки». Бо і справді, що ж це за наука, яка здатна висадити людину на місяці, але неспроможно покласти шматок хліба на стіл кожної людської істоти? Радше проблема не в науці, а в тих, хто вирішує, як із неї користатися, – висловився я. Герман задумався над моїми словами і схвально урочисто кивнув. Не знаю вже, з увічливості, чи я і справді переконав. – Відчуваю, що ви трохи філософ, Оскаре. – Чи ви читали Шопенгауера? – я помітив на собі погляд Марини, яка підказувала мені не розчаровувати батька. «Тільки побіжно», – зметикував я. Далі ми мовчки смакували супом. Херман вряди годи всміхався мені люб'язно і з ніжністю поглядав на дочку. Щось підказувало мені, що у Марини було небагато друзів, через що Херман зичливо ставився до моєї присутності, хоч я і не був здатен відрізнити Шопенгауера від марки ортопедичного взуття. А скажіть но ну, мені, Оскаре, що воно там коїться тепер у світі? Він сформулював це запитання у такий спосіб, я аж запідозрив, що якби оголосив йому про кінець Другої світової війни, то приніс би неабияку новину. Поправді, цікавого небагато, сказав я під невсипущим оком Марини. Скоро вибори. Це розбудило в Хермані цікавість, ложка в його руці зупинилася. Він ніби обдумував сказане. «А ви, Оскаре, до кого пристаєте? До правих чи до лівих?» «Тату, Оскар – прихильник акратії», – втрутилась Марина. «Акратія. Політичне вчення, близьке до анархізму, яке, на відміну від анархізму, наголошує не так на скасуванні державної влади, як на усунення суспільного примусу. Кусень застряг мені в горлі. Я не знав, що означає це слово. Але мені воно асоціювалося з анархістом на велосипеді». Херман зацікавлено і уважно подивився на мене. «Ідеалізм молодості!» – пробурмотів тоді. «Я розумію, розумію. У вашому віці я теж читав Бакуніна. Це чекір, має само минутися». Я кинув убивчий погляд на Марину, яка облизувалась наче кишка. Вона підморгнула мені і відвела очі. Херман розглядав мене з доброзичливою цікавістю. Я люб'язно кивнув у відповідь і поніс ложку до рота. Так, принаймні, я не був змушений балакати і нічого б не бовкнув. Далі ми їли мовчки. Та небавом я помітив, що херман на протилежному кінці стола вже починав засинати. Коли нарешті ложка вислизнула йому з поміж пальців, Марина підвелась і, не кажучи, їй слова, послабила йому шовкову сріблясту краватку. Херман зітхнув. Одна долоня у нього злегка тремтіла. Марина взяла батька під руку і допомогла йому підвестися. Херман безвольно скорився і слабко кивнув мені, майже соромливо. Мені здалося, що він умить постарів на п'ятнадцять літ. «Ви мені вже вибачте, Оскаре», – промовив він кволим голосом. «Вік, що поробиш?» Я миттю підвівся і поглядом запропонував Марині поміч. Вона відмовилася і попросилася лишатися у вітальні. Батько зіперся на неї, і отак вони покинули залу. «Мені було дуже приємно, Оскаре». Долинуло з темряву коридору втомлене муркотіння Германа. «Приходьте до нас іще, приходьте іще!» Я чув, як їхні кроки долиніють у глибині оселі, і протягом майже півгодини чекав у промінні свічок на повернення Марини. Атмосфера будинку приникла в мене. Коли я упевнився, що Марина не повернеться, то почав хвилюватись. Я вагався, чи не піти на її пошуки, але мені здалося неправильним рискати без дозволу по кімнатах. Подумав, чи не лишити записку, але не мав нічого під рукою. Уже сутеніло, тож найкращим було піти. А наступного дня я би прийшов іще після занять подивитися, чи все добре. З подивом спіймав себе на тому, що за ледве півгодини я не бачив Марини, а вже шукав приводів, щоб повернутися. Я попрямував до задніх дверей кухні і пройшов через сад до воріт. Хмари поволі напливали, і небо над містом згасало. Поки я повільно чомчукував до інтернату, в пам'яті снувалися події цього дня. Піднімаючись сходами до своєї кімнати на п'ятому поверсі, я вже був переконаний, що це найдивовижніший день у моєму житті. Якби міг купити квіток на його повторення, то зробив би це без довгих міркувань.